Мариня Прутко, наче курка, окинула Олену поглядом, відвела голову вбік, зайнявшись вся нервовим рум'янцем. Признання Олени до неї велико значило. Вона могла б виглядати значно молодшою і зовсім симпатичною, коли б захотіла бути трохи добрішою, зробила Олена для себе відкриття. Прошуємося, я давно говорила, що наша Олечка на то, як на Боже лято. Я ще з осені знала, що вони захочуть по шлюбі жити окремо. Олена здригнула плечима. Мариня неделікатно заскоро зробила ужиток з довіри, якою її обдарувала Олена. Що просте, то просте. Мариня до правди, ніби пророк який. Шкода на туги, моя іронія не досягла її. І чого зараз окремо, і так мали б окрему спальню, само собою, як кожна молода пара. Мариня розрагочується по-простацьки, а може їм захочеться колись і вдень переночувати. Олена мовчки взялася за скроні і підійшла до вікна. Небо перетворилося в решето, з якого ляв мутними шнурами дощ. На вибоїнах дороги поутворювались брудні калюжі, які, здавалося, кипіли під ударами дощових кульок. Від вікна заносило розмоклими до чорна футринами. Земля приймала в себе дощівку і тут же позбувалася її надміру у вигляді димкових випарів. Дощ був теплий, хлібодайний. У лісках знали йому ціну. А що, коли Мариня має рацію? Господи, що та природа потрапить витворяти з людьми? Що значить «з людьми»? Що мене обходять чужі люди? Мова про малу господиньку, втілення дівочої скромності, зразок прив'язаності дитини до батьків. І раптом все це не так? Допоможи мені, Аркадію, може тобі звідти видніше розмотати цей клубок? Була мала господинька в дійсності чи тільки в нашій з тобою уяві? Мовчиш? Гаразд. Я теж мовчатиму. Їмось зажурились, де ми знайдемо мешкання. А нам не треба шукати, бо воно нас само знайшло. Новина ця не врадувала, а навпаки насторожила Олену. Що Мариня говорить? Яке мешкання чекає нас? Їмось пригадують собі, як тому рік... Оглядали ми той домик на вулиці Крутій, під черепицею. Олена, хоч відразу знала, про який будинок Мариня веде річ, задумалась. Чи не про господиню того дому чула, ніби та померла якоюсь загадковою смертю? Мариня інакше витлумачила собі дому Олени. Три кімнати на горбику... І такий запущений город, порічки там. А господиня, як дізналася, що ви, вдова по то не хотіла і говорити? І що то за неделікатна натура? Згадувати неприємні справи. Від найбільшої неприємності в олененім житті Аркадієвої смерті на все негативне реагує вона з підвищеною чуттивістю якщо б Мариня хоч трішки розумілась на речі. Ну, і що тим Мариня хоче сказати? Хочу сказати, що та господиня ще півроку тому померла. Ага, виходить таки правда. Дивно, що Мариня допіру тепер згадала про це. Не говорила, бо поклялася, що буду тримати язик за зубами. Я не розумію Марині. Йомусь хочуть, щоб їм все на лопаті викласти. Мариню? Ну, бо, бо, може, я не хочу всього сказати. Мені Мариня не може сказати. Та як я скажу їмості, що докторова дала п'ятку, аби мовчала? Моя дочка дала Марині п'ятку аби Мариня промовчала переді мною про смерть чужої, можна сказати, незнайомої особи. Мариня п'яна, чи що? Ага, п'яна. Випиламся дощем, бачить їм ось, як періщить по шибах. Пані докторова не казали мені акурат їмості про це говорити. Але в нікому, а я така як нікому, то нікому. П'ятка пішки не ходить, а нам якраз тоді грошей треба було. Я далі не розумію, в чому справа. Та в тому, що та жінка отруїлася. Та я чула щось одним вухом. А то файс. А чому мені їмось нічого не сказали? А як їмось чули, чим вона отруїлась? Моє Мариню... Я маю досить своїх клопотів, так що чужі не дуже тримаються моєї голови. е е та бо то цікаво, вона ніби покійниця. Малювала собі якоюсь бідою, чують їмось, не брови і не кліпавки, а попід очима. І десь був там прищ чи остуда досить того, що дістала ціпняка і фертіх. Але я не розумію, при чому тут наша докторова. А не про докторову йдеться, а про пана доктора. Першого покликали до неї нашого зятя, а пан доктор щось не міг зразу пізнатись на хворобі. А як привезли другого, то було вже запізно. То, виходить, що вона не отруїлася, а хто це Марині наговорив такого? Одна жінка на базарі казала мені, скільки я Марині говорила, щоб Мариня не приносила з базару жодних пліток. Допікаю їй тим базаром, а по правді, якби не Мариня і не базар, то я не знала б, що у світі діється. Так, Аркадію, так, тепер базар весь мій світ. А Мариня вікно в нього. Значить, Фількові не пощастило. Якщо Мариня дістала п'ятку, то скільки заплатила Катерина родині-покійниці? А лікарі? Конкуренти, які тільки і чигають, щоб їхньому колезі поковзнулись ноги. Чим, чим заставив він їх мовчати? Хіба одним тим, що у свій час не зробив ужитку із скандальних випадків у їхній практиці. Рука руку миє, бо обидві брудні. А мої діти затаїли переді мною. Але це не з жалощів до мене, що ніби зараз всім проймаюсь. Ні-ні, не з жалощів Аркадію, а якась дурна недовіра до матері. А особливо Катерина, знаєш, яка вона? Їм щось скажуть. Ага, кажу, кажу, що наколи пані докторова дала Марині п'ятку, щоб Мариня мовчала, то хай Мариня мовчить. Або я комусь говорю. Ну, добре, вже добре. А звідки Мариня знає, що чоловік-покійниці готовий винаймити нам будинок? Та він, напевно, має великий жаль до нас всіх. Хоч ні я, ні Мариня не знаємося на медицині і не бішки не рятували. А бачить їмость, що немає. Десь Мариня все знає. А то Файс за своєю улюбленою звичкою скресала Мариня долонями. Чайко, не висала я того з пальця. Сам, прошу їмость, говорив мені про це. Говорив Маріні, що не має жалю до нас? Не це, не це говорив, що готовий тепер винаймити нам той будинок. Дивно, а чого це Мариня тримала це дотепер у секреті переді мною? Та тому, що до сьогоднішнього дня я не знала на зіхар, чи будемо жити разом з молодятами. А що це мало до речі? У помешканні з трьох кімнат Могли б і молоді поміститись Ага, тої самої Господар не хоче, щоб з нами жили молоді Так казав А я казав Ще казав, що йому дотепер неприємно Що покійна відмовила нам Питав мене, чи їмость не образилась Та за що я там мала так дуже ображатись? Мене цікавить, що інше Чому він не хотів, щоб молоді жили разом з нами? Їмось бігме, як дитина. А хто нині хоче брати молоду пару на мешкання? Їмось не знають, як воно є. Де двоє, там до року троє. А ємось знають, як то в хаті, коли мала дитина. Купцяння, хлюпцяння, пелюшки, вільгось в хаті, стінки мокріють. А нині кожному його праця дорога. Кажім сюди, кажім сюди. А крім того, може йому не довподоби, що Бронко – комуніст? Так казав. Та що їмось пристають до мене як прокуратор? Казав чи не казав? Не казав, але міг подумати. Я не знала, що Мариня вміє читати чужі думки. Ага, вмію! От зараз їм ось скажуть мені, що тепер нема у нашому комуністів, бо їх розігнали ще влітку минулого року. О, то Мариня аж так добре проінформована. А чому б не була проінформована, коли по базарі валандається повно безробітних просвітителів? Що їм ось скажуть? Хочу сказати, чи Мариня... Не застановлялась над тим, що для нас двох трохи забагато мешкання з трьох кімнат. Мариня не думала над тим, що з чогось треба ті покої оплачувати. А чому не думала? Думала. І що надумала Мариня своїм розумом? А надумала то, що для нас три покої в сам раз. В одному, тому найменшому будемо жити самі, в другому, тому від кухні, будемо тримати столівників. А до третього візьмемо студентів на стацію, бо я не гадаю сидіти, склавши руки. Мариня має фантазію. Прошу їмость, якби не моя фантазія, то їмость, як інші вдови по священиках, не вилазили б. З єпископської канцелярії. Олена стіпила зуби. Натяк був грубий і дошкольний, але слушний. Олена перечекала, як випогодиться, щойно тоді вибралась на переговори з власником будиночка під черепицею. В міру того, як ущухав дощ, улягались і збурені материнським жалем почуття в ній. Прийшла настільки до рівноваги, що могла подивитись на все очима сторонньої людини. За малим винятком, одружені діти, притому у всіх суспільних верствах, воліють жити окремо. Такий закон життя. Чого ж тобі, нерозумна мама, робити трагедію з того, що сама природа визнала законом? Олені згадується розмова з Орестом Білинським, коли її дочка Неля тайком від усіх обвінчалася в тюремній каплиці з людиною, засудженою до смерті. «П'ять дочок маю, а чи пан Меценас знають, що властиво я залишилась одинока?» Орест Білинський співчутливо потиснув їй руку. «Перебільшуєте, Оленко, повірте мені, що перебільшуєте. Те, що діти відходять від нас – не трагедія, а природний порядок речей. Що сказали б ви про квочку, яка водила б за собою здоровенних молодих курок? Трагедія була б щойно тоді, коли б ваші панни ніколи не покинули батьківського дому». Як же придалися їй тепер слова друга юності? Стали для неї кладкою з надійним поруччям, якою могла пройти понад розбурхану ріку почуттів на берег розсудливої рівноваги, хоч серце не переставало пощемлювати. На передмісті, де тротуари заступали стежки понад придорожні форси, змогла Олена наглядно побачити зміни, які зайшли у пригоді після довготривалих громових дощів. Горбисті ґрунти були наче навмисне попоясані поздовжніми рівчаками, а низові зрівняв на мул до того, що викохані господинями чепурні грядки перетворились в одну незугарну зелену площу. Проте всюди бояла зелень, яка здавалася ще соковитішою на чорному фоні вологої ситої землі. Поділась кудись людиною визначена різниця між бур'янами і корисними рослинами. Все бояло, цвіло і видавало запахи, навперейми заманюючи до себе бджіл і комах, що їх назви знають хіба одні ентомологи. Мала враження, що бачить голим оком, як пульсує кров на листячках. Ідучи стежкою по-через луку, яка мала завести її на вулицю Круту, Олена відчула, що цей буйний вегетативний рух у природі впливає і на її психіку. «Я одинока?» «Так, але не покинута?» «Самітна?» Так, але водночас вільна, вільна. Слово це зазвучало в її свідомості новим, але яким сильним акордом, що відразу сповнив всьенька її нутро неопределеною субстанцією, надаючи водночас її думкам, рукам, ногам неймовірної, незвичайно приємно відчутної легкості. Нейшла а плевла поміж трав і квітів. «Вільна? Вільна від чого?» Міг це бути голос її власного розсудку. Міг він належати і Аркадієві. «Отже», – допитувався голос, – «Від чого вільна? Від прив'язаності до рідних дітей?» «Так», – відповідала, не дуже турбуючись кому – Горда у своєму зухвальстві, вільна від рабської прив'язаності до дітей, яким я давно не потрібна, якщо не сказати більше, і за що, власне, осуджувати мене. А відтепер мій вільний час буде належати тільки мені і моїм мріям. Мала 45, фактично ще їх не скінчила. Тільки 45 і волю якої не знала дотепер. Чула про таку одну, що в юності повинувалась матері. Пізніше свекрусі, пізніше невісті, а наостатку обзавелась собачкою, щоб і собі хоч на старість покомандувати кимсь. А хіба зі мною не було таке саме? З цією різницею хіба що матір заступала мені тітка Латикова. Свекрухо, моя найстарша дочка, а за невістку мені Мариня. Олена Свідок, як без фальшивого сорому і мізерної, притаманної тільки людині турботи про майбутнє потомства, рослинний світ кохався і запилювався на очах всього людського і тваринного роду. Голубе дівоче небо видавало з себе, здавалося, Світлу мелодію доступну лише з досконалішим від людини слухом рослинам і звірам. Вся ота симфонія барв, ліній, світла, звуків і маси незбагнутих, невідомих поки що, а може і взагалі недоступних людини елементів прекрасного, творили єдину рацію, єдине логічне виправдання – Життя на нашій планеті. Опинившись на вулиці Крутій під номером 3, Олена постояла хвилинку у Ваганні. Хвилювалася, як завжди, коли чекала її ділова розмова. Тим паче, що їй передувала не зовсім приємна історія із зятим лікарем. Врешті, перехрестившись у думці, піднялася кам'яними східцями вгору до будинку. Відчинені навстіж вікна, Оперті об стіну хати грабельки з Слідами свіжої глини на зубцях. Решета на сходах ганку Свідчили про те, Що господар десь недалеко. І справді, з гущі молодих щеп Вийшов їй назустріч простоволосий У залізничній приношеній формі З неприємно білим чолом із загостреними щоками чоловік. Пошмагане вітрами, з передчасними суворими поздовжніми боростками лице, говорило про те, що людина перебуває багато під голим небом без огляду на погоду, але здебільше у службовій шапці на голові. Цілої ручки випередив Олену з привітанням. Закита встигла відповісти, нахилився і цмокнув її попростатськи голосно в руку. Відколи покинула село, відвикла вже від того роду манер. Не здивувалась, що залізничник відразу взнав, хто вона. Була б здивована, якби було навпаки, особливо після цієї історії з зятем. Весь час чекала, коли залізничник почне про це мову. Якби щодо чого, то я тут ні при чому. Зрештою, повинен розуміти, що лікарські помилки трапляються і найбільшим світилам. А взагалі я зробила дурницю, що після такого скандалу прийшла сюди. Діти, ні, не похвалили б мене за це, особливо Зоня. Я переказував вашою служницею, бо сам якось... Не мав сміливості зайти. Мариня в нас не служниця. Так, як звав, так звав, аби щось дав. Я теща доктора Безбородька. От такої. Не вдова по каноніку Річинським, якого комуністи загнали на той світ, а теща доктора Теофіла Безбородька, який допоміг твоїй жінці. Переправитись на лону Авраама, я знаю, прошу пані. Ви вже раз оглядали цей будинок ще за небіжки. Прикро, що воно якось так неладно вийшло тоді. Небіжка, дай Боже Царство Небесне, була досить жорстка з людьми. Коли покійна, як той казав, чим нарушила ваш гонор то я перепрошую в пані і за неї, і за себе. В тебе є якась задня думка, чоловіче, тільки я не можу впіймати її за хвіст. Залишим небіщиків у спокою, пане. Ваша жінка була така, як треба. Вона відразу, повинна я вам сказати, зорієнтувалась, що ціна не по нашій кишені, і натурально не було їй інтересу Вести дальше розмову з нами. Я й тепер не маю надії, що одіб'ємо торгу. Хоч будиночок, що тут таїти, мені сподобався. Дякую. Відповів зворушений похвалою. А я просив би пофатигуватись і оглянути зсередини. Як той казав, будувалося власними руками і для власного ужитку. Відчувалося, що він багато праці і серця вклав у той будинок, і тепер він для нього – наче жива істота. Олена більше з вдячності за його такт, як з практичного зацікавлення. Щораз менше мала надії, що зійдуться на ціні аренди. Погодились оглянути будинок зсередини. «Прошу, пивниця». Хай, пані, звернуть увагу на догідність входу. Електрика зовні, прошу, пані. Це має свою вигоду. А на ці гаки, прикріплені до сходів, накладаються в разі потреби спеціальні тушки, по яких можна легко викочувати і скочувати бочки. Прошу звернути увагу, що вхід до пивниці збоку, а не навпроти сходів на горище. Це свого роду гарантія проти нещасного випадку. Не так давно на сусідній вулиці Медовій був такий нещасний випадок. Жінка з наруччям сухової білизни сходила з горища і не добачила, що напроти сходи у пивницю відкриті. Щастя, що обійшлося на переломі ключиці і кількох вибитих зубах. Аж паград у кухні прошу ласкаво звернути увагу. Так щоденно додуманий, що його тепло можна довільно, це найголовніше, огрівати суміжну кімнату. Треба мені тепла в кімнаті, замикаю цей шубер, а відмикаю той, або навпаки. Тепер пішла не така мода. Що значить мода? Зайшла потреба на віконниці. Прошу, ні, прошу, навмисне подивитись, як це штучно приспособлено. Пані добродійка можуть сидіти собі в теплій хаті і тільки крутити ручкою вліво або вправо, а віконниці будуть вже самі або замикатись, або відчинятись. Олені в голові крутилось від усіх отих закамарків. І шла за ним безучасна, знервована, запитуючи себе, «Навіщо це все мені бачити і знати, коли я й так не житиму тут?» «Правду, каже Мариня, що я у своєму намаганні нікого не вразити, сама перетворююсь у смішну жертву своєї власної нібито доброти». «Все добре, будиночок мені сподобався, нема що». Але й хотіла б все ж таки знати, який чинш, бо в мене, почервоніла від муки, до диспозиції тільки вдовина Пенсіка. А хіба я вас питаю за гроші, прошу пані? Я радий, що вам подобається, а решта пусте. О, ні, далеко не пусте. Олена, хоч і не втручалась у генделеві справи свого покійного чоловіка то все ж таки знала, що означає і чим воно, як кажуть, пахне, коли людині пропонують товар, не питаючи про гроші. «А що ти скажеш на це, Аркадію?» «Придивись йому уважніше. Мені здається, що він не виглядає на лайдака, або я зовсім не розуміюсь на людях». «Пані, бачу, гей здивувались», що я таке повів, але, як той казав, між своїми можна. Я вас трохи не розумію. І справді, поняття не мала, на яке посвоячення він натякав. Таки не впізнаєте мене? Ануко, придивіться мені ближче. Сам дивився на неї з мольбою, виставивши себе всього на оглядини. Аж прикро було за нього. Олена шкірою відчувала, як його думка напружено намагається допомогти її пам'яті. «Але ж ви знаєте мене. Ви мене добре знаєте. Мене. То тільки роки так змінили чоловіка?» «Ні». Щиро, навіть жалем призналась Олена. «Я не пригадую собі вас». Я працював колись сезонно у пана лісничого ладика в лісках, Василь Лукаш. А, мало що не скрикнула, вся в одну мить перемінена, але не від того, що впізнала Василя Лукаша, а від того, що він назвав ліски, які в її пам'яті асоціювались з найкращими спогадами її життя». Відразу став для неї своєю людиною, далеким, а водночас якимсь чином і близьким свідком її юності. Ліски, ліски, і треба було, щоб мої опікуни померли від отруєння грибами. Вони, що знали ліс і в лісі, як власну хату. То було страшне. Я у перші роки навернутися не могла в ті сторони, а пізніше... Збиралася поїхати туди, але якось не вийшло. Зразу малі діти приковували додому. Потім, коли звишні переїхали в наше, і діти почали ходити до шкіл, заєдно виринали якісь справи, що не пускали з хати. То отець віддалявся з нашого, то хтось з родини гостював у нас, то самим треба було бувати в гостях. А як же ж? Докинув він поштиво. Як люди бувають у нас, то треба і в людей.